ca niște ruguri de rugăciune au aprins. Cu uleiul de 30 al faptelor de mântuire le-au făcut să ardă nestins. Cu rodul de 60 al faptelor de sfințire să te slujească sau deprins. Cu talanții de 100 ai faptelor de desăvârșire ascunse în poruncile fericirilor te-au așteptat, și cam rădițe din viața ta cea Dumnezeiască, rod tot mai mult au dat. Fiindcă Tatăl ceresc le-a curățat. Căci porunca ta, rămâneți în mine, au ascultat. De aceea, prin tine, poarta oilor, în împărăția cea ce au intrat. De fecioarele neînțelepte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 Să ne luăm crucea neamului și să-ți urmăm ție, la vremea potrivită, ne rânduiești. Fiindcă încă cămara de nuntă a inimilor fecioare locuiești, desfințești, le, le desăvârșești, le îndumnezești. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse Hristoase, mirele cel dumnezeiesc, cel care pentru noi parabola fecioarelor înțelepte ai rostit. Te iubim și te rugăm, Poartă sufletele noastre ca pe niște mioare la pășunea ta cea sfântă. Fiindcă ești ca păstorul cel bun și iscusit. De aceea, cu toiagul puterii tale pe demon și pe deșman, pe demon și pe dușman, i-ai alungat și pe noi ne-ai apărat. Pe calea prea sfintei trăim, ne-ai purtat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 S-a apropiat de sfârșit. De aceea, ca o mire să vii, te-ai pregătit.